În și pe pământ, el ni tată, și Sfânt! Preotul Valeriu vă întâmplă iubiți ascultători cu prilejul lecțiunii le 258, din partea Emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Călătoria noastră împreună prin noul testament ne aduce astăzi la versetul 70 din Luca de la capitolul 20 și 2. Înainte de aceasta pentru segmentul destinat conținutului apetisant al lecțiunilor noastre am ales să citesc câteva scurte comentarii dintr-o lucrare foarte interesantă este intitulată Dogmatica Ortodoxă scrisă de profesor conferențiar dr. George Remete tipărită de editura reîntregirea de la Alba Iulia în anul 2000 cu binecuvântarea în al preasfințitului părinte Andrei, arhiepiscopul Alba Iuliei. În lucrarea amintită, la pagina 101, Găsim câteva mențiuni foarte interesante în legătură cu Sfânta Scriptură și tradiția. Primul paragraf de la pagina amintită spune următoarele. Sfânta Scriptură înseamnă revelația supranaturală fixată expres în scris în aceeași generație care a primit-o direct, oral. Sfânta tradiție Reprezintă aceeași revelație supranaturală, păstrată și transmisă însă prin memoria colectivă, orală, a bisericii și fixată mult mai târziu în scris peste mai multe generații. Mai jos, al treilea paragraf, spune următoarele, citez. În ce privește însă activarea și valorificarea lor de către biserică, dogmatiștii semnalează unele deosebiri între ele astfel. În cazul Sfintei Scripturi, valoarea și autoritatea unei afirmații este absolută, indiferent de câte ori este susținută în Biblie, chiar și dacă e semnalată într-un singur loc. În ce privește Sfânta Tradiție, însă, este foarte important faptul dacă un adevăr de credință e formulat și susținut cât mai frecvent, ceea ce dă autoritate și putere de convingere. Apoi, Sfânta Scriptură este inspirată în totalitate sau, altfel spus, este valoare absolută în totalitate. Sfânta Tradiție este împropriată și susținută ca autoritate obligatorie numai parțial. Sfânta Scriptură oferă cuvântul lui Dumnezeu direct, pe când Sfânta Tradiție îl dă comentat, interpretat prin Experiența permanentă mereu nouă a bisericii Încheiat citatul Comentarii? Unul singur, formulat din două întrebări, al căror răspuns vă las pe dumneavoastră să vi-l dați singur, și anume În Biblia ortodoxă, tipărită la 1988, citim la pagina 1224 din Evanghelia scrisă de către Ioan, la capitolul 12, versetul 48, următoarele cuvinte spuse de gura Mântuitorului Hristos. Citezi, Cine mă socotește pe mine și nu primește cuvintele mele, are judecător ca să-l judece. Și ascultați, cuvântul pe care l-am spus eu, acela îl va judeca în ziua aceea de apoi. Încheiat citatul. Comentariul meu, potrivit cuvintelor Mântuitorului, după care noi urmează să fim judecați în ziua cea mare, după cuvintele spuse de el, care din aceste două cărți va servi lui Dumnezeu ca lege? Sfânta Scriptură, despre care am citit că este revelația supranaturală fixată expres în scris în aceeași generație care a primit-o direct, oral. După aceasta vom fi judecați? Sau după sfânta tradiție despre care spune în același loc, este aceeași revelație supranaturală, dar păstrată și transmisă prin memoria colectivă orală a bisericii, deci a oamenilor, și fixată mult mai târziu în scris peste mai multe generații. Deci, prima întrebare, după care din acestea două Vom fi judecați. Iar următoarea întrebare. Sfânta Scriptură oferă cuvântul lui Dumnezeu direct. În timp ce Sfânta Tradiție îl dă comentat, interpretat prin experiența, deși permanent mereu noua bisericii, adaug eu acum, totuși a oamenilor. Răspunsul la aceste două întrebări și anume... După care ne va judeca Dumnezeu, după Scriptură sau tradiție, vă las să vi-l dați singur. Doamne Dumnezeule, Tu, autorul Sfintei Tale Scripturi, ajută-ne, Te rugăm, să luăm aminte și la îndemnurile cărții pe care le-am citit, în care ni se spune că Sfânta Scriptură este cuvântul Tău direct, nemijlocit, neinterpretat, nealterat de niciun amestec al oamenilor, ajută ne dar să ne conformăm viața acestui Sfânt cuvânt al tău, după care ne vei judeca în ziua de apoi, să facem lucrul acesta pentru slaba ta și bucuria noastră veșnică, amin. Deslegat de o părere, și a de preascânt. Citim așadar versetul 70 din Luca, de la capitolul 22. Toți au zis, ești tu, dar fiul lui Dumnezeu? Și el le-a răspuns, așa cum o spuneți, da, sunt. Deci ne aflăm, iubiți ascultători, în curtea marelui preot, unde se pregătea judecata Domnului Iisus și se pregătea răstignirea Lui. Ceata marilor preoți, cărturarii, farisei și toți saducheii care erau acolo, L-au întrebat pe Domnul Isus: Ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Și el le-a răspuns: Așa cum o spuneți, da, sunt. Întrebarea directă și precisă pusă Domnului Isus de către vrăjmașii lui a primit un răspuns limpede, izvorât chiar din cuvintele lor: Așa cum o spuneți, da, sunt. Acest răspuns, însă, a fost netezirea Căii Crucii, ca să nu mai întârzie, ceea ce era deja hotărât să se înfăptuiască. În urma acestui răspuns, ei au răsuflat ușurați și au trecut la ultimele formalități pentru o la moarte a Domnului Isus. Mântuitorul nostru nu s-a împotrivit crucii pentru că, în dragostea Lui, ne aveam vedere pe noi, pe mine și pe tine, iubit ascultător. Aveam vedere mântuirea mea și mântuirea ta, mântuirea noastră veșnică. Toți au zis, ești tu, dar fiul lui Dumnezeu? Și el le-a răspuns, așa cum o spuneți, da, sunt. Dragul meu, poți să spui și tu, tot atât de liniștit și sigur, ca mântuitorul nostru, că ești fiul al lui Dumnezeu, născut din nou prin credința în jertfa Domnului Isus, Vedeți, trebuie să ne cunoaștem obârșia noastră duhovnicească tot atât de bine ca și obârșia pământească și să o mărturisim în liniște și smerenie ori de câte ori suntem întrebați. Să nu ocolim crucea care ne stă în față prin ascunderea obârșiei duhovnicești, căci zădărnicim harul lui Dumnezeu. Ați mărturisi obârșia duhovnicească prin trăire și prin vorbă, când ești întrebat, face parte din scopul pentru care ai fost așezat pe pământ, copil al lui Dumnezeu, fratele meu. Să nu uiți niciodată adevărul acesta. În versetul 71, după ce i-au primit răspunsul acela Domnului Iisus, citim. Atunci i-au zis, ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura lui. Numai să fiu ceea ce mărturisesc, asta trebuie. Restul nu mă mai interesează. Dacă spun că sunt copil, fiu al lui Dumnezeu și sunt cu adevărat, atunci chiar dacă sunt osândit la moarte de vrăjmașii mei pentru această mărturie, socotindu-mi o hulă, merg liniștit. Dumnezeu este apărătorul meu. Mai bine cu el în moarte decât fără el în viață. În istoria lui Iosif din Vechiul Testament, întâlnim împrejurarea în care Iosif a fost pus în temniță din pricina femeii lui Potifar cu care n-a vrut să păcătuiască. Este foarte semnificativ să vedem acolo mențiunea și Domnul era cu Iosif în temniță. Dacă Iosif ar fi rămas afară din temniță, Domnul n-ar mai fost, fost cu el. Dar, așa după cum știm toți, mai bine a fost cu Domnul în temniță. Decât fără Domnul, afară din temniță. Aceasta este o lecție plină de semnificație pentru noi, și de multe încurajare de a merge liniștiți, hotărâți și neabătuți pe drumul pe care ne deschide Domnul Isus. Așa cum s-a întâmplat și aici, Domnul Isus a preferat să rămână în moarte, dar în ascultare de Tatăl, decât viu și fără Tatăl. Domnul Isus Cristos. Pentru că era gata de moarte, nu s-a ferit de mărturii precise. Când ești gata de moarte, nu te mai temi de nimic. Teama poate să meargă numai până la hotarul morții, dar de aici încolo nu mai poate face niciun pas. Toate trădările adevărului și cauzei lui Dumnezeu pe pământ vin numai din teama de moarte și din rușinea față de oameni când este vorba de mărturie. Noi trebuie să ne trăim în așa fel viața de copii al lui Dumnezeu, ca să nu mai fie nevoie de prea multă mărturie din afară, ci trăirea noastră, existența noastră în sine să mărturisească acest lucru. Ce nevoie mai avem de mărturie? O spus judecătorii. Noi am auzit-o din gura lui. Dragii noștri, ceea ce văd oamenii în viața noastră și ceea ce aud din gura noastră, aceea suntem. Mărturia din afară are un însemnătate mai mică. Domnul Iisus a mărturisit deschis că este Fiul lui Dumnezeu pentru că era într-adevăr și trăise ca un fil al lui Dumnezeu. Pe baza acestei mărturii, autoritățile religioase i-au încheiat dosarul învinuirii. De acum încolo, el aștepta moartea. Nu te teme de moarte când tu ești Fiul lui Dumnezeu. Moartea ta va sluji altora spre viață. Sau, așa cum am amintit istoria lui Iosif din Vechiul Testament, acceptând închisoarea, care era o rușine și nicio plăcere într-o închisoare, a ajuns ca de acolo să fie înălțat pe scaunul cel mai înalt al Imperiului Egiptului, a ajuns să fie la un loc cu Faraon. Faraon i-a spus că numai scaunul, sau îl ridică mai presus de Iosif, altfel a spus, și vă rog ascultați, în mod literal, nimeni nu va ridica mâna și piciorul în Egipt fără tine. Dacă Iosif a acceptat să meargă în închisoare, mai bine decât să păcătuiască, Domnul i-a răsplătit aceasta cu înălțarea la cel mai înalt rang care ar fi putut fi atunci. Și în urma lui Iosif, Iosif a fost acela care a dat de mâncare la toate țările din vremea aceea, pe vremea unei mari foamete. Cine acceptă și astăzi de dragul Domnului Isus, să stea într-o închisoare sau alta, mai bine decât să trăiască bine pe pământul acesta, va fi binecuvântat de Dumnezeu cu un loc minunat și așa cum s-a arătat în Apocalipsa, bisericii din Laodiceea, biserică în vremea căreia trăim, îi s-a dat un har mare, îi spune că celui ce va birui ei voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Așa spune Domnul Isus. Ce rang mai mare își poate visa un muritor decât să ajungă și să împartă scaunul de domnie al Domnului Isus Hristos? Mai este altul mai mare? Acest loc de cinste minunat și de înălțime, de măreție, este partea fiecărui om, de aici, de pe pământ care primește tot ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru el, inclusiv moartea, moarte care începe cu moartea față de sine însuși. În continuare, iubiți ascultători, ne apropiem acum de meditații asupra penultimului capitol al Evangheliei după Luca, respectiv capitolul 23. Încep cu versetul 1, în care se arată continuarea procesului intentat Domnului Iisus. S-au sculat toți și au adus pe Iisus înaintea lui Pilat. Trebuie să știm că există două feluri de a duce pe Isus, În inimă prin credință sau cu mâinile fără credință, așa cum l-au dus autoritățile religioase din Ierusalim. Într-unul din aceste două feluri te numeri și tu, dragul meu. În care din ele? Autoritățile religioase de atunci au dus pe Iisus înaintea lui Pilat, autoritatea de stat, ca să obțină din partea lui semnătura oficială de condamnare la moarte. Romanii retrăseseră iudeilor dreptul de condamnare la moarte. Totdeauna autoritățile religioase, când au vrut să condamne pe cei pe care i-au socotit eretici care stricau socotelile lor, s-au folosit de autoritățile de stat, ca să nu se mânjească direct cu sânge. Așa a fost tenevul mediu, așa a fost cu Inchiziția, așa este și în zilele noastre. Dar Dumnezeu nu se lasă înșelat și bagiocorit. El ia aminte la adevăratul autor al crimei și, în vremea judecății sale, fiecare va răspunde nu numai de faptele personale, ci și de faptele altora, Săvârșite la îndemnul dat. S-au sculat toți și au dus pe Isus înaintea lui Pilat. Trimiterea Domnului Isus la Pilat este unul din cele mai însemnate puncte de întorsătură în istoria patimilor. Faptul acesta slujește nu numai la împlinirea cuvântului personal al Domnului, că va fi dat în mâinile neamurilor, ci aduce suferințele Domnului. În imediată legătură cu istoria lumii, ale cărei frâne Dumnezeu le-a pus atunci în mâinile romanilor. Trimiterea Domnului Isus la Pilat devine un mijloc de a-l aduce pe el, pe Domnul Isus, la moartea de cruce, potrivit celor spuse de el mai înainte, însă pregătește mai înainte mărturisirea lui Pilat, care descopere nevinovăția Domnului Isus și măreția Slavei sale. Trimițându-l pe Domnul Iisus la Pilat, Sinedriul spune deschis prin acest lucru că nu mai vrea pe Mesia și predă astfel mântuirea făgăduită din mâinile sale în mâinile neamurilor. Din clipa aceea, Paștele lui Israel devine o formă goală, iar nu după mult timp, întreg poporul este măturat ca un aluat rău din casa lui Dumnezeu, din casa părtășii cu Mesia, dar în felul acesta ei ajută la împlinirea sfatului veșnic al lui Dumnezeu, care are ca țintă unirea tuturor lucrurilor sub un singur cap în Hristos. Din clipa în care Marele Mântuitor a trecut pragul casei păgâne, zidul despărțitor care se află între Israel și neamuri, între om și om, între om și Dumnezeu, este dărâmat. Neamurile sunt chemate la o mai frumoasă sărbătoare, la adevărata sărbătoare, decât aceea pe care o putea sărba Israel în noaptea Paștelor. S-au sculat toți deci și au dus pe Iisus înaintea lui Pilat. Dragul meu, unde duci tu pe Iisus? Și a doua întrebare, cum îl duci? În inimă, cu credință? Sau cu mâinile, fără credință? Situația lui Isus în lume nu s-a schimbat. El este și astăzi ca și atunci. Adevărații lui urmași, trupul lui Biserica cea vie, au aceeași soartă. Lumea nu-i poate suferi. Însă ei sunt sarea pământului, sunt răsadul Duhului Sfânt, sunt purtătorii soliei adevărului dumnezeiesc dătător de mântuire. Domnul e de partea lor, slavă Lui! În vesetul 2, ne aflăm înaintea lui Pilat, unde cei care l-au adus, autoritățile religioase, au început să-l părăscă și să zică: Pe omul acesta l-am găsit, în neamul nostru la răscoală, oprind, a plăti bir cezarului și zicând că el este Hristos Împăratul. Ne începem meditația asupra versetului acestuia, amintind un proverb evreiesc care spune: Nu toți cei lătrați de câini sunt hoți. Iar un proverb african zice: cel care vrea să-și omoare câinele, îl învinuiește ca e Iudeii de atunci, autoritățile lor religioase, voiau cu orice preț să scape de Domnul Isus și de aceea îi căutau o vină ca să-l poată o la moarte. Când nu mai poți suferi pe cineva, cauți toate posibilitățile să scapi de el. Tot ce face el te deranjează și chiar cele mai frumoase fapte sau vorbe le vezi urâte și rele. Ura! rațiune. Și au început să-l părească și să zică, pe omul acesta l-am găsit atât în neamul nostru la răscoală, oprind a plătit bir cezarului și zicând că el este Hristos, împăratul. Aici avem trei învinuiri mincinoase, care au rămas aceleași până în ziua de astăzi, spuse despre credincioși și anume că ei duc lumea în rătăcire și umplu spitalele de nebuni, că se cred mai bun decât ceilalți oameni și că pretind că toți ar fi împărați. Cele din două învinuiri aduse Domnului Isus erau cunoscute ca minciuni. Nu erau decât două zile de când îl spitise cu întrebarea dacă să plătească bir cezarului sau nu și el le -a răspunsese, dați cezarului ce este al cezarului. Dar adevărul care se cumprindea în a treia învinuire, că el este împărat, avea să acopere minciunile lor. Tot cam așa a început și diavolul când a făgăduit lui Adam și Eve că nu vor muri. Este drept că n-au murit pe loc trupește, au murit însă sufletește pierzând legătura cu Dumnezeu. Când Dumnezeu a venit să se întâlnească cu ei în răcoarea zilei, a trebuit să-i strige, pentru că ei se ascunseseră printre pomei din grădină, au terminat, au întrerupt legătura cu Dumnezeu. Este cam același lucru ca atunci când un farmacist pregătește o pilulă amară și o înfășoară într-o poșghiță de zahăr. O singură parte de adevăr trebuie să acopere 99 de părți de minciună. Pilat, ca al împăratului de la Roma, trebuia să cerceteze lucrul de aproape. Grija mare pentru cinstea împăratului roman trebuia să-l facă să asculte cu cea mai mare luare a minte. Cu astfel de lucruri, el nu prea fusese obișnuit din partea iudeilor. Se putea oare ca acest om fără însemnătate să fie un om primejdios, un om care să aibă dorința de a ajunge împărat? Dar aici, afară, în loc deschis, cu greu se puteau pune întrebări amănunțite, mai ales în gălăgia pe care o făcea gloata iudeilor. Era mai bine să ia deoparte pe Iisus, căci așa va putea să răspundă mai bine la învinuirile ce îi se aduceau. Interogatoriul continuă să aibă loc în meditația următoare la versetul 3 pe care îl citim din capitolul 23 de la Luca. Pilat l-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Isus: sunt. Dacă tu, urmașul lui Hristos, fratele meu, stai sub călăuzirea Duhului Sfânt, vei ști totdeauna și fără greș. Când trebuie să răspunzi la întrebări, și când trebuie să taci. Căci și vorbirea, și tăcerea pot face o slujbă adevărului dacă nu sunt așezate unde trebuie. Desăvârșită pildă ne este Domnul Isus și în această privință. Să privim necurmat la El și să învățăm cum să trăim și cum să lucrăm pe pământ. Pilat și Isus stăteau acum față în față. Domnul Iisus privea pe Pilat și Pilat simțea că ceva îl străbate până la inimă. Niciodată n-a mai stat în fața unor astfel de ochi. Păreau că îl străpung până în adânc. Ești păratul iudeilor? întrebă Pilat. Da, sunt, a răspuns Iisus. Cuvintele acestea puteau fi înțelese în chip feluri. Stoicii spuneau că înțelepții sunt împărați și chiar singuri împărați. Filozoful Filo a afirmat același lucru. Sfânta Scriptură spune că toți credincioșii care au primit din plin harul lui Dumnezeu domnesc în viață. Domnul Isus, în răspunsul pe care l-a dat lui Pilat, subliniază mai mult caracterul spiritual al împărăției sale. În acest înțeles, el este împăratul iudeilor, adică al celor care laudă pe Dumnezeu. Iuda, în tălmăcire, înseamnă lăudat fie Domnul. Da, sunt. Acest răspuns hotărât al Domnului Isus l-a copleșit pe Pilat, încât n-a mai putut să-L contrazică. În limba ebraică, expresia eu sunt, se zice Iahve, Jehova, adică Cel ce este. Mântuitorul nostru este totul și în toți. Să știi sigur ce ești? Aceasta este o latură principală a vieții tale, urmașule al Lui Hristos. Numai cine știe ce este și unde merge, poate să slujească semenilor spre mântuire și desăvârșire. Versetul 4 Pilat a zis preoților celor mai de seamă și noroadelor, Eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Vedeți, Pilat, pentru că nu ura pe Domnul Isus și nu avea nicio legătură cu religia iudeilor, a putut să judece drept și să spună, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Când urăști pe cineva, sau când ești stăpânit de duhul partidei religioase din care faci parte, sau atunci când urmărești un interes personal, câștig mârșav sau slavă de șartă, când una din aceste stări se află pe tronul inimitale, atunci nu mai poți judeca drept. Gândirea este roabă sentimentelor a stării sufletești care te stăpânesc. Și când sufletescul stăpânește într-o inimă, rațiunea nu mai poate judeca drept. Când cauți voia ta și nu voia lui Dumnezeu, nu mai poți judeca drept. Domnul Isus spunea despre sine, Judecata mea este dreaptă? Pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia tatălui care m-a trimis. După cum s-a spus, Pilat, pentru că nu era amestecat în interesele religioase ale preoților și cărturarilor, s-a încredințat repede de nevinovăția Domnului Isus. Și pentru întâia oară, în istoria patimilor, auzind cuvântul, eu nu găsesc nici o vină în omul acesta. Pilat a fost nevoit să repete de multe ori această vorbă, aceasta a fost însă spre nenorocirea lui, cum de altfel a fost de atunci încoace pentru mulți oameni, că adică n-a să lucreze după încredințarea pe care o avea. Fiindcă nu găsea nicio vină în Isus, ar fi trebuit să-i dea drumul. În aceeași stare se găsesc toți aceia care înțeleg, dar n-au curajul să dea cinste adevărului, ori sunt prea mândri ca să se smerească. Cine se încredințează de adevăr, dar nu trece de partea adevărului, ajunge să trădeze adevărul și să semneze sentința de condamnare a lui, la fel ca și Pilat. Să avem mare grijă cum ne purtăm față de adevăr și cum îl trăim. Iubiți ascultători, fiecare tribunal judecă după legile țării în care este încadrat. În același fel, cerul, ne va judeca după legea cerului care este Sfânta Scriptură. Domnul Dumnezeu să ne ajute să învățăm să ne potrivim viețile acestui dreptar ca să ne numim cu adevărat, nu numai numiți, dar să fim cu adevărat creștini ortodoxi. Anunțăm aici încheierea programului le 258 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântările mari și veșnice ale lui Dumnezeu fie și rămână peste noi. Amin.